Gewinn die from Silver Ochsmaker ihr Blick mein Kind Det svenska musiklivet har sorg Dess främste Bland de utövande konstnärerna Jussi Björling Är icke mer Jussi Björling blev med åren En allt finare artist på scenen Som med enkla Men väl avvägda uttrycksmedel mejslade ut sina roller Där liksom i sången Ledde honom hans naturliga instinkt Alltid rätt Han gjorde aldrig någonting för mycket han hade aldrig fallit för att bryljera. Han hade en sund, naturlig uppfattning för vad som var äkta och icke-äkta konst. Undra på att människor drogs till hans föreställningar som till en magnet. Men aldrig hörde man honom skryta över yttre framgångar. När han ville ha något sagt sjöng han. Och han sjöng inte bara opera. Han sjöng Sibelius, Alvén... Det stora av tenorpartierna i till exempel Verdi's Requiem, Rossini's Tabatmater. En drömmare och sångare är död. För vår generation kommer han dock alltid att leva genom sin röst. Han var Jussi med hela svenska folket. Han kommer att förbli det. Det är den 9 september 1960 som budet om den bara 49-årige Josef Görlings död når Sverige och världen. Minnesord tecknade av Per Lindfors. Svenskt musikliv mister en annan av sina storheter detta år. Det är tonsättaren Hugo Alven som avlider den 8 maj, 88 år gammal. I Frankrike omkommer författaren Albert Camus i en bilolycka, 46 år gammal. Tre år tidigare har han fått Nobelpriset för verk som Främlingen och Pesten. En annan Nobelpristagare går också ur tiden. Det är Boris Pasternak från Sovjetunionen, mannen som skrev Dr. Zhivago. Den amerikanske skådespelaren Clark Gable avlider, liksom den svenska regissören Viktor Sjöström. Och Gustav Topsy Lindblom, olympisk guldmedaljör i tre steg, men också känd för att ha startat nöjespalatset Nalen i Stockholm.